Hallå, det är den 12 oktober och du lyssnar på avsnitt 28 av Hampus Näsvolde podcast med mig, Hampus Näsvold. Och jag säger det även i detta avsnitt så att ingen ska missa. Eh. Sen två avsnitt tillbaka så har jag börjat med det här så kallade försnacket. Och det gör jag bara för att få en bättre relation till er lyssnare och ni även till mig. Jag tänker att vi kan utvecklas tillsammans och ni kan ju hojta om någonting är tråkigt eller någonting är kul. Och jag kan hojta om ni är tråkiga. Skojar. Eh. Och nu vet ni det. Jättebra. I dagens avsnitt... Kommer ni att lyssna på ett av de mest inspirerande möten jag har haft i hela mitt liv. Jag var så full av energi när jag gick därifrån så ni fattar inte. För det första fick jag komma in på Konstakademin, vilket jag aldrig varit på. Och det var så häftigt. Så vi satt på Konstakademin i Stockholm i han och hans frus atelier Och vi sitter där bland vintageklänningar, konstverk och andra magiska skapelser. Och pratar om livet. Det är musik, hårt arbete, uppväxt, kärlek och konst som ämnen som kommer upp i dagens podcast. Och skulle jag få välja ett avsnitt av alla jag har gjort så skulle jag säga att alla skulle lyssna på det här. Så låt er inspireras och drömma. Men vem är då dagens gäst? Jo, han gör högst konstnärlig musik, tycker till om högst kulturella ting i tv, skriver på en högt eftertraktad bok och driver lite klubbar här och där. Dagens gäst är Pontus de Wolf. Namn? Hur häftigt är det inte det? Ja, det är en, en, en gåva från ovan kan man säga. Men är det The Wolf eller The Wolf? Det är The Wolf. Okay. Det är gammalt, ursprungligen är från Holland. Så det är en av wolf betyder det väl Aha. helt enkelt. Men sen så klättrade det upp mot England där min pappa kommer ifrån och så kom han till Sverige. Och tog med sig den namnet. Så det är några, några få utvalda här som heter The Wolf. The the, the, <laughs> the Podcast Wolf Ja, <laughs> ah, precis Hur mår du? Jag mår fantastiskt Jag har eh, precis kommit tillbaka till jobbet här efter underbara sommaren Och började jobbet med en semester på Gotland kan man säga <laughs> I en vecka Jag var ner med Jojo Vadenius eh, Som jag hade bokat på ett ställe där mm. Och eh, njöt av hans konsert och sällskap Och hängde med hans band och sådär Kollade in sen sommaren Mm på ön eh, Det är varvat med att allt är I sitt uppstartsläge Och jag är väldigt, väldigt nyfiken på vad hösten Kommer bringa Hur ser det ut när jobbveckan börjar för dig För att du gör ju typ tusen saker samtidigt mm. Hur ser det ut när allting drar igång igen eh, Ofta så för, det är det så här som, som för många människor Att man tar tag i sin mejlkorg liksom. Och den antingen sprängs Eller så finns det över från helgen Där på måndag morgonen men, så den, den brukar egentligen bara vara att jag så här tar in det Lugnar ner mig lite, spelar lite gitarr eh, Koka kaffe, kanske städa lite Försöker liksom förbese det här första, första hets liksom, Saker är oftast inte så bråttom som de framstår mm. Utan det är bara man får liksom återknyta kontakt med så här, vad, ska, vad ligger högst i prioritering och vad, vad är realistiskt att göra och så här? Jag har ofta några saker som liksom ligger och håller på att till sig. Om det är låtar eller texter eller liksom något grafiskt eller så. Det, jag gillar att ge saker tid om det går. Om det är bråttom så är det jätteroligt att göra det snabbt också. Men det brukar liksom vara ett spann. Jag of, jobbar ju väldigt ofta ensam. Om det inte är liksom möten eller studioinspelningar eller sådär. Så det är egentligen bara Att ha tagit hand om sig under helgen Så brukar jag liksom rinna på av sig själv mm. Hur skulle du beskriva dig själv? För du gör extremt många saker Jag berättade lite av dem Men mm. om du ska berätta lite mer Vad gör du och vem är du? Jag har eh, hållit på med musik hela mitt liv Det var en, en naturlig ingrediens redan från början Det fanns runt omkring mig i familj Och i... Eh, huset där vi bodde så var det liksom pianon, lp-skivor eh, min far spelade min mamma lärde mig att lyssna på musik och eh, det, det är liksom min, min grundstumme kan man säga, min musik och att göra, göra låtar till mig själv eh, och släppa dem på skiva det är liksom det jag är i grunden om jag, fick, om jag skulle välja en sak så är det att jag är eh, musiker och låtskrivare och till viss del soloartist mm. och eh, sen har jag en massa massa grenar som skjuter ut som jag gillar att göra för att jag är en social person och väldigt nyfiken på liksom, många eh, uttrycksformer och eh, eh, konst konstformer och har liksom lätt lätt att hoppa in i de olika skulle jag säga, så därför blir det det blir en massa klubbar som jag anordnar, det blir um, låt skriva åt andra tycker jag är häftigt för att det är så här, jag kan se eh, potential eller vad jag skulle vilja säga att någon annan sjöng så här, mm. ja, lite, lite så här, <laughs> kontrollbehov kanske, att såhär ja ah, men den här rösten är fin, men om den sjöng det här så skulle det bli ännu bättre ehm typ. <laughs> um, Översätter texter, låttexter och liksom gillar att se band spela fantastiskt bra i studio eller på konserter. så jag vill understödja det och ja, skriver vid sidan om. Så det är ibland svårt för mig själv att hänga med. Men det är, jag är bra på att organisera saker också så det, är liksom, det blir mycket att göra själv av allting. Och då tror jag att låtskrivande. Är en för enkel grej Alltså om jag hade mer problem att organisera mig Då skulle jag nog bara vara låtskrivare Men då skulle det bli mycket fattigare tillvaro upp för mig För att, alltså grundgrejen att jag hinner det jag orkar inte skriva Låtar jämt Utan det får vara ett par i veckan Som är liksom Oj. igång Ja, det säger inte att de blir klara. Och sen, för vissa perioder så spelar jag in jättemycket och då skriver jag ingenting. Mm. Men det är liksom. Jag det, man, man kan inte lägga åtta timmar på en dag på att skriva en låt. liksom Det blir alldeles för chattigt och tråkigt. Man måste hitta på andra sätt. Ja, absolut. Och det lyckades du väldigt bra med. Jag tänkte på en sak nu när du berättade allt du gör. Ja? När du var liten, då får man alltid frågan. Eller mindre. Man varit vad vad du bli när du blir stor. Mm. Vad Och svarar du på den frågan Var det så att, Nej, jag blir klubbarrangör, jag vill det. Här. Ja, just <laughs> Vad liksom var tanken då? Um, jag, hade, jag hade som sagt väldigt bra förebilder i att min pappa var ju konstnär då. Mm. Uh, min mamma visste allting om litteratur och musik, tog med mig på konserter och sånt där. Jag även en halvbror på min pappas sida som heter Lorne som hade ett band precis när jag växte upp som hette Hanson Wolf United som var svinstora under 80-talet. Okay. Så det var liksom en så här: aha, brorsan gör det, han är popstjärna, där eh, pappa målar tavlor. Det blev som att det gjorde de sakerna till normala. Mm. Så att det hade jag alltid med mig i, i bagaget att säga, man sitter och ritar konstant och sen spelar man piano. så här. Och det blev lite kulturkrock när jag kom upp i så här mellan högstadiet kanske och folk såg med att man, det finns det är andra saker man väljer mm. på att bli eftersom det är liksom få förunnat att starta i den fåran, det är extremt nischad person liksom men jag tänkte väl att ja, men jag gör den här skolgrejen ett tag, och sen ligger alltid det där i, i bakfickan och det är någonting som jag kommer bli sen så jag har nog sett det här. Alltså då har man ju inte samma insikt i hur de här branscherna funkar. Utan då ser man bara... Man ser en queen och så är det liksom... Det är att jobba i band. Och så där stor ska jag bli. Eller så här... Man har ett publikhav och så har man ett band. Liksom. Och det är modellen. Men sen så pågår ju... 95-99 av arbetet bakom alla band- bakom scenen och i telefoner och på datorer och liksom, alltså allt all organisation och sånt där runt omkring det skalas ju ner till en väldigt liten grej som är det som publiken ser, mm. alltså en tre minuters låt eller en liten video eller att man köper en skiva liksom, eller laddar ner något eller hur man tar sig för det så det är liksom eh, det har breddats från den där drömbilden, stå på scen och sjunga låtar som jag har skrivit. Som jag inte hade skrivit då, såklart. Men som jag visste att jag, det här kommer jag skriva någon gång. Eh, till att jag liksom breddar och breddar och breddar med Och sen så kickade det in relativt tidigt eftersom jag kom in på Södra Teams gymnasium i Stockholm. Som är en så här, som har en musiklinje som är väldigt... liksom Eh, frigjord då man får, man får komma dit och utforska sin, sin liksom kapacitet Inom de områden som man tycker om inom mm. musik eh, Och så får man träna på dem ganska hårt där och öva Men man lär sig också allting runt omkring Vilket jag påminns om jämt Att ska man, ska man ha en konsert Då kan man lika gärna hämta Peat och högtalarna och hyra scenen och ställa upp allt och liksom boka alla akter Och sen trycka upp affischer mm. För att det är, det är alltid någon som ska göra det liksom Men det, ja, det, den skolan så hjälpte till att få se all liksom, organisation och sånt som krävs bakom Och hårt arbete Hur inspirerar du dig med att du är klubbarangör och gör sådana grejer nu? Ja väldigt, för det, är, det, är, det, är jätt, det gör det mycket lättare att till exempel ...förstå hur hela ljudanläggningen funkar, för att jag har den utbildningen. Och ett sätt att jag förstår hur musiken som spelas är gjord också. Det gör jag liksom också en, att jag här känner mig väldigt trygg i en miljö där det spelas musik- ...för jag fattar vad som händer. Och så är det lätt att... Så här, se vad som, om man tar in ett liveband till exempel, så vet jag alla behov som ett liveband kan ha om det kommer till ett ett främmande ställe fullt med bara krogpersonal som är som är liksom upptagna med att sköta disken från igår ungefär och inte alls vill ha något att göra med ett band, då då, då vet jag vad, vad behoven är så att säga. åt alla håll och kanter så då kan jag få alla att vara trygga och vara trygga i mina bokningar också. Att jag ser att så här, saker går att genomföra och alla kommer må bra under den här kvällen. Vad var det du så som en inspiration i hårt arbete bakom? För många lägger av där. Fan, mm. det var inte bara den här scenen och ett publikhav. Det var ja, inte det. bara det där glamorösa, utan det var fan jobb bakom. Men vad hittade du inspiration det där? Jag tror att det, det är någon slags så hårdare mentalitet. Alltså att jag gillar att se Saker som går från beståndsdelar till att bli liksom färdiga produkter, om man mm. säger. Um, det är därför... Alltså jag älskar... När jag, när jag tog mod till mig... När jag släppte min skiva då för... Vad kan det vara? Tre år sedan? Eller två mm. kanske? Det går så snabbt. Så gjorde jag hela liksom artworken och konvolut och allting. Sånt där. Själv. Okay. Bara för att jag... Um, Ja, efter att jag hade anlitat fotografen då och typograf och allt sånt där. Bara för att det är skönt att kasta sig in i att ha kontroll över varje liten beståndsdel. Och där skiljer jag mig nog mot väldigt många andra. För att det finns ju, när jag berättar det här för folk och så här, hur, varför får inte jag göra det här? Kanske de frågar då. då. Då kommer det fram att de kan få ångest av att liksom koppla in sin printer hemma. Alltså att det, det minsta Kontorsarbete blir En sån press för dem mm. Så att de Men såna, såna artister Eller musiker kan man ju Ta hand om också Om man är en bra manager Eller kompis eller bandmedlem eller någonting. Så att det är Vissa må nog bra av att Bara vara på scen Och med sin gitarr Som du säger Och så är det liksom allt annat får någon annan sköta Men då kan man ju också bli väldigt blåst Och liksom tappa, tappa all kontroll Och det är också ett Skulle jag säga större stressmoment Att man inte förstår vad som pågår mm. Då måste man ju liksom Blockera det På något sätt Att man säger ja, men Det finns folk som bara är till för att bära upp mig så här. Mm. Det kan leda att Det blir ju inte så trevliga personlighetsdrag av det eller så blir det bara att man liksom blockerar ut genom att bli osocial- eller dränka sorgerna i något annat. Eller att man bara, som de flesta, lägger ju av liksom, mm. efter några år. För att det blir plötsligt andra som har jobbat fram en. Då har, har de, känner de en så här äganderätt inför en själv och ens produkt- och allt det man gör. Och det leder ju till fullkomlig panik i- Nästan alla fall mm. Så för mig, jag ser det Just som jag hade en väldigt gammal far Och som målade och var Liksom inom konstyrket Där man pikar när man är 60 plus Det ger ju en, en väldigt Och att jag har lyssnat mycket på så här klassisk musik Och mm. sånt som Kräver många års kunskap Att jag ser på det här som ett Livslångt yrke Liksom jag kommer hålla på med det här tills jag är 80, inte tills jag är 35. Och det, då tror jag att man, man ska bygga grunden från början. Liksom. Och se vad vi är i för värld i Sverige. Jag vill ju bo i Sverige och vara verksam här. Liksom. Då får man liksom anpassa sig efter våra ramar och det artistutbud vi har. För att skriva åt det och kunna vara verksam här. Liksom. Jag vill inte flyga runt i några gånger, kanske. Men inte runt i hela världen. Jag vill inte bli den eh, producenten. Um, och då kanske man som så här när jag hade band när jag var liksom runt 20. Då, då var det mer än så här, att jag liveade ett band. Alltså jag, vi trodde nog att vi var på 60-talet och spelade. För att det var liksom mm. enligt de premisserna vi läste så Q och Mojo typ och här: ja ah, vad gör man för att lyckas? Ja ah, men man du vet och så beskriver de The Kinks typ mm. eller Rolling Stones mm. och det är ju väldigt ganska dåliga medel för att lyckas med ett band 2014 i mm. Stockholm. Eh, men det är många som liksom får för sig det också. Man får lite hybris och lite drömmar och så här just att man så blickar tillbaks på något som funkade förr. Ehm, på gott och ont. Mm. För det finns ju man man ska inte glömma bort den gamla erfarenheten heller. som du sa det är få att jobba så som du gör faktiskt eller mm. i musikbranschen eller med konst eller vad det nu kan vara inom estetiska ämnen, men när blev det från en hobby till jobb för dig? Det lossnade jag loss... sörja dig på det. Eller? Ja just det, det ja, lossnade 2011 i början av 2011 för då innan dess så hade jag liksom jobbat deltid på pocket shop med att sälja böcker vilket är en helt, ett helt grymt sätt att befinna sig i liksom litteraturvärlden och det hjälpte mig att skriva jättemycket och så här läsa feta böcker och, men, men då jobbade jag åt någon annan men 2011 fick jag och eh, Salem, al Kid mm. med eh, min Vapendragare och partner in crime På många sätt Vi, var, vi gick i samma klass då på Södra tid, Så vi kände varandra och hade haft band Och skrivit och så här tidigare Vi fick kontrakt på att skriva en bok Som hette Vad är musik Som ingår i en så här Populär kulturserie Som startade med Vad är konst Som Ernst Billgren min, min fru Elsas far Startade som, som består av hundra stycken frågor och svar Som är liksom lite lekfullt en ingång till då respektive ämne var det, om det är litteratur eller konst och musik och så. så skrev vi i alla fall den här musikdelen och på det, då levde jag på det förskottet och på klubbarna jag arrangerade och med dem så finansierade jag inspelningarna av min första skiva som kom året därpå och sen så har det liksom varit så att jag har finansierat nästa projekt med det jag håller på med just nu. Man får liksom ta det där klivet att man, man har, man lägger arbetsveckans 50-60 timmar på enbart musik och runt omkring grejer och liksom visa sig tillgänglig. För Det kan man ju inte om man har ett, ett sidojobb. Liksom. Mm. Då, kan man, då kan man ge 20 timmar i veckan åt sådana kreativa och det, det är väl då det blir hobbies. Eller liksom önskedrömsprojekt. Så det var, det var då som jag liksom slutade knega. Och började ja, köra liksom frilans på heltid. Och sen så det, det frisläpper en massa idéer. Som man liksom kan förverkliga eller försöka förverkliga. Då. Så sen har det ju fått mängder av... liksom utlopp, små litet skibolag och så här, bokningsverksamhet och allt sånt som kräver ens uppmärksamhet mm. Du, du snakkar mest om din musik faktiskt, eh, att det var det som var centrum för vem du är eller vad du gör, mm. eh, av allting och i maj släppte du singeln singlen Kärleken har ingen tanke på oss ja. som du faktiskt själv har sagt följande om det är en hälsning till sommaren och en påminnelse om att någon just nu är hemligt förälskade just dig, ja. kan du förklara det? Ja, alltså den, den, den bearbetar ju gammal Gammal så här Korridors, alltså så här Tyst kärlek mm. när, man, när man är så här förälskad I någon, men inte vågar säga det I princip, och så tänker man att så Ja ah, men det där löser sig Jag kan gå runt här och må dåligt Egentligen Och så har jag gjort väldigt många gånger Alltså inte sagt något Och sen, kanske det är en flurtig Tid men till slut så tröttnar man ju på den Som, som aldrig säger någonting mm. om det Men det jag tror jag glömde bort Eller aldrig såg var att Någon var nog förälskad i mig På det sättet också Och det för alltså om man, När jag har pratat med folk så är det väldigt många Som känner igen sig mm. i det här Ja ah, jag var det fast jag sa aldrig någonting Så att summan av det Borde ju, borde ju Resultera i att, att Alla har <laughs> haft Någon som har varit förälskad i en Fast inte vågat säga något men, det, men jag hade aldrig tänkt på den tanken innan liksom. Att ah ja men så förhåller det sig ju Naturligtvis <här> Om man inte är allra lägst på Näringskedjan Men <här> det, det tror jag ingen är Men du vågar ju också säga någonting Till din fru nu, Elsa Wilgen Ja Det är ju jättehäftigt att ni är gifta och tillsammans, Ni känns verkligen så här jorda När man pratar med dig nu och har sett vad hon gör Ni ja, känns ja. båda väldigt kreativa borde kunna växa ihop typ ja. Hur träffades ni? Uh, vi träffades första gången på Spybar En väldigt mm. sen, sen natt i Stockholms vintern var det väl Typ februari-mars Och det slog liksom gnister med en gång det var, jag hade så, det var så praktiskt just då För att det var liksom fullsmockat med folk Hon hade precis blivit osams med någon som hon gick ut ur det här ökända gubbrummet Som är en liten VIP-avdelning där Såg mig för att jag var ett huvud längre än alla de andra och med hatt. Så att jag blev ju liksom en, en svartvit fotografi där mitt i på något vis. Ehm, och så åkte vi hem då på i, i brottmod, säger man så. Bara att det här känns rätt. Skit i allt annat. Och så gjorde vi det, och eh, sen så började vi träffas hemligen snabbt, tämligen konstant och sen hade vi en sån snabbspolning av allt dramatiskt som kan hända under under det första halvåret vi var tillsammans, hennes lägenhet brann ner, så att hon fick flytta in till mig efter en månad typ eller om det var en vecka efter att vi officiellt sa att vi var tillsammans och det hände massa så här, sen flyttade vi ihop med en gång, vi fick liksom vi bara, vi bara inte imploderad, men det blev en sån här fusionseffekt. Liksom. Och sen så närmade sig nio år och sa, ah, ja det var ju romantiskt och sådär. Och sen så, bara, så gick, verkligen föll ner på knät. Det är något annat som liksom talar till en. Ganska oplanerat, men så friade jag till henne där och så vaknade vi. Vågade inte benämna det riktigt i tre dagar. Och sen var det som att så här, du det där du sa. Och... Och så kollade vi hur man gjorde liksom rent praktiskt för att gifta sig. Vi ville gifta oss borgerligt. Och då var det ungefär som att beställa en flygbiljett. Att man skrolla i, klicka på kalendern för att se lediga tider. Så här. Och sen fyll i ditt namn och personnummer. Och då var den första dagen som var ledig i Stadshuset i Stockholm var den 8 maj. Och det var dagen som vi hade blivit ihop på. Så då kände vi, oh, ta, där är en ta den, ta den Medan den är ledig För då var det så här, dels ja, det, det här var ju lite ödet Att det skulle vara det mm. Det passade väldigt bra Och sen att så här, skönt att bara ha ett datum Att hålla reda på mm. <laughs> Och sen så blir det En, liksom, en markering att så här, Det här betyder Oändligt mycket mer än de andra Också betydelse för Men det, det här är the big one Som jag liksom vill vara med, jämt och då, då är det ganska skönt Att så här slå ner Sätta ner en flagga och så här. Vi har gift oss mm. nu är det Utom tävlan Som vi sa, ni är, är båda så här kreativa På olika håll, men jobbar ni någon gång tillsammans alltså, vi fotar väldigt mycket tillsammans Elsa bloggar och släpper böcker Och så här, och då är och ja, Vi är Tämligen utmärkta amatörfotografer Båda två Vi får våra bilder att synas i alla fall Och så det är liksom där vi har ett såhär estetiskt öga och öra Hon får lyssna först på mina låtar och sådär när, när det är ganska klart ändå För att hon har ju väldigt stark vilja också Eller liksom tycker och smaka. Är gång inte gillare våga säga till någonting Eller vad säger hon när du spelar upp en ny låt? Ja det vågar hon alltid säga ja. Och då får jag respektera att ja, tycker du ja, ja. <laughs> mm. Men det är, det är en väldigt förståelse för konstiga arbetstimmar det ger liksom ja, Förståelse för Konstnärlig angst Eller vad man ska säga mm. Duger jag till det här det, ger ett, det fördubblar ju kontaktnätet kan man säga Det finns, det finns Mängder av liksom, folk som Man kan be och jobba med Och så här, hitta rätt Från början Och så delar vi ju ateljé här Vi är här halva tiden var Elsa hyr ut sina, sin fantastiska Bröllops Samling här, klänning för klänning Och jag har min pappas Gamla konst och eh, Gör massa grafiska Grejer, sitter och spelar gitarr och så här Mitt i stan Det är helt fantastiskt här där vi sitter Ja, det är väldigt Inspirerande, vad kul att du säger det Jag vet inte om man kan beskriva för er som lyssnar Men det är, helt, det är klänningar och det är konstverk Och det är liksom fina mattor och speglar Och Ja, det, är helt fantastiskt. Mm. det är som vårt lilla heliga rum Vi bor i en li ganska liten lägenhet Och så har vi det här som liksom extra rum Som alltid är fint Vi har liksom ingen, inget vardagstjafs här inne Nej. Så det är, man behöver liksom aldrig städa För att det är liksom bara prydligt Men ni får gå in på Elsas blogg På el.se så, så finns det ganska rikligt med bilder härifrån eller boka en tid om ni vill prova en klänning <laughs> Det är lite drömskt nästan Ja Lite film ja. Det, blir ju, det blir ju väldigt overkligt Med så här gamla plagg liksom. För de har varit med om väldigt mycket saker Och EU är ju som urplockade ur eh, Ur gamla svartvita Liksom 20-tals fotografier Nu hänger de här och är tillsammans Med en massa andra klänningar Det är hemskt fint Pontus De Wolf är dagens gäst Och vi har pratat om din musik Om din fru Elsa och era kreativa jobb Och jag är skitnyfiken på en sak Och det är det här med Hur startar man en klubb? Det gör man, ofta så är det ju någon form av ställe Alltså om man vill F12 eller Stureplansgruppen har en massa ställen Liksom i Stockholm en, en bar eller en klubb Det är så svårt för det heter klubb Både stället och verksamheten men man, man hittar på en väldigt bra idé om man är liksom gångsklubbskapare sätter en ganska tydlig såhär musiknisch som man vill spela med, väljer ett ställe dit ens kompisar gillar att gå så att man liksom får en kontinuitet och ett stöd och så och någonstans där man trivs själv för att när man väl är där så handlar det mest om att man är den som väljer musik. Och mm. den som liksom... Eller repertoar om man har lyxen liksom att ha en scen med live-möjligheter och sådär. Eller så kan man fixa karaoke eller en eller sådär. Vad som helst. Jag tror man ska fundera lite på vad, vad man vill göra själv. Och sen erbjuda det till ett ställe som man tycker är coolt. Eller där det skulle passa. Det, det är nog det bästa. Det var så, jag, jag försökte säga Jag ville jättegärna spela på några ställen Och då kramade jag ur idéer Som funkade väldigt bra där Som skulle få dem att få bra Artistnamn och eller vad heter det, affischnamn menar jag, Och skulle skapa bra stämning Och sånt som passar där Vad för idéer har du har haft i klubbar? Kan du ge några exempel? Jag, hade, jag och min kompis Daniel eh, Hade ett liksom grund, grundklubbnamn Som heter Happy Endings Som hade skrotat runt lite på Söderbarer och spelat gratis Och så här, Festat runt När vi ville in på en lite En lite större eh, Större ställe i stan Som heter Kåken var det då eh, Där för övrigt precis har börjat Boka själv Och ta över lite med några kompisar Där startade vi en klubb som hette Tjuvlyssnat Eller Tjuvlyssna heter den Där vi bjöd in artister som precis Skulle släppa skivor Eller singlar Och eh, som fick liksom eh, spelar de där innan det var släppt. Så mm. att fans och deras publik och så kunde komma dit för att lyssna på två, tre låtar från den kommande skivan innan den gick och lyssna på någon annanstans. Så det blev liksom en väldigt avspänt publikt release kalas kan man säga. Väldigt som, intimt, exklusivt. Ja, som bara, det pågick ju några minuter. Liksom. Men det blev ändå eh, då knixet var ju att de. Deras management och skivbolag och så här Såg det som PR Så att de ställde upp gratis då För de behövde inte, det var ju inte en Spelning mm. I liksom traditionell mening Så där, det höll vi på med ett år Och det fick ju helt Helt otroliga liksom band som Dungen och Sahara Hot Nights Vad var det mer uh, Någon hippa Ja det här är några år sedan mm. <laughs> Men det var, det var Jäkligt roligt alltså Lite det, var inspirerat av så här, Biografier jag läste om 60-70-talsartister alltså Bowie och Beatles och så här, som, som liksom så fort Någonting var färdigmixat så drog de ner till sin nattklubb Och spelade upp det för folk Och så dansade alla till den låten mm. Ganska vanligt förekommande Och så tycker jag att Musik ska vara jämt Att man så här, Man är skitnöjd för att man för, precis har fått ut Mixen ur ur liksom datorn eller på sitt USB och så åker man ner till stället där alla älskar den och som man älskar själv och så spelar man upp låten där mm, skithäftigt. Det då liksom håller man liksom pulsen i arbetet igång och liksom det, det är en alltså ganska nära där är vi väl liksom Men, fast det är nog mest indieartister och DJ:s och remixar och sånt där som liksom spelar Låta när de är väldigt, väldigt heta, mm. alltså i ett livesammanhang. Sen kan man ju streama och så här, lägga teasers och så, men det är alltid ett kontorsarbete bakom. Uh, så det var det, det fick vi till en riktig snurr på. Och Sen hade vi även en annan grej som jag är väldigt stolt och nöjd över var att jag och samma Daniel fortsatte till F12 här i huset där vi sitter. Fredsgvattantal, konstakademin i Stockholm. Och hade en klubb där som heter Get A Room som gick ut på att vi hade fått eh, spons från ett hotell på ett hotell en hotellnatt varje fredag så att vi klockan två på morgonen när liksom, energin höll på att rinna ut då hade vi en utlottning bland alla som var på klubben att eh, en av dem vann ett hotellrum för natten så det blev ett Folk stannade sjukt länge och det blev ett liksom spänningsmoment av Guds nåde när då någon skulle slippa ta nattbussen hem till sin lia och istället fick en taxi runt hörnet där det väntade en, en fantastisk svit liksom. och hotellfrukost. <laughs> bra ragningsknep och <laughs> ha faktiskt. Det var jätter, jätteroligt. Så det är nog de mina... Highlights och sen kom förvisso Så körde jag vidare På att göra en live-klubb Också i de här f regi på Restaurang Grill som är Väldigt liten men aslyx i krog Där jag satte in Ett Där jag blev anlitad som bokare så här Kan du boka artister? Du har den här budgeten Ja det var inte så mycket men om jag Vi höll på i 20 veckor då Så skulle jag få dit så stora som möjligt men om jag tar alla veckorna och skapar ett husband där så kan vi bjuda in artisten och sjunga fem låtar så behöver han eller hon inte ha med ett eget band och då blir det liksom mycket enklare, mycket mer prisvärt, mycket intimare, bättre kontinuitet så åh oh ja. Och då där var det var kanske Ja, det var början på någonting jättehärligt i min utveckling och karriär, där jag lärde känna fantastiska liksom sånger och sådär, dit kom Andreas Kler upp, Salem kom dit Anna Järvinen Oj. Eh, ja, det var ofantligt mäktigt, Maria då från Sahara Hot Nights också Theodor Jensen eh, Hästpojken det var all, alla som, som gick och drömma om dungen liksom spela gratis för hundra pers på en restaurang, det var så jävla bra <laughs> men det, det gav en otroligt rolig eh, liksom gemenskap och eh, kontaktnät inte minst och ett liksom förtroende att ja jag kan dels sätta ihop 20 konserter på raken med alla artister jag vill mm. ungefär ja. De som tackade ja. Men, men det går liksom. Det, det är inte så krångligt. Det, man kan hitta väldigt enkel lösning på att skapa en bra upplevelse för folk. Det ska. Det, och det är ofta det jag lärde mig också att det är så här. Musiker är också bara människor som tackar ja när det händer någonting kul. Och de behöver också jobba. Och deras val av jobb är att stå och sjunga inför en publik. Mm. Så de flesta blir liksom jätteglada över att få frågan eh, och så har det funkat med liksom samarbeten sen dess men det är, det är mest skett liksom ja, det jag bokar i liten skala på Gotland brukar jag med liksom några artister som har varit underbara även den här sommaren jag och Vadén jag svär med nu i går på Gotland och eh, Irma skulds dungen igen Anna-Järvenen igen på så här små, små fantastiska Gotlandshotell som motiverar att jag kan vara där mm. mesta del av sommaren. Det går alltid att råda ihop. Och, och det är ju också en massa, då kanske man pratar om att så här skriva låtar tillsammans eller se en studio, se vad som händer. Mm. Man eh, skapar gemenskap med folk och liksom brainstormar, skaffa sig väldigt självförtroende i, i sin kontakt med andra så det, det är liksom klubbarna, det är det med de. med min, mina grenar och min solo stam att de grenarna liksom hänger ihop mm. väldigt mycket med det som jag gör i botten det som jag är satt här för att göra vilket är skriva låtar med texter för det är det som är unikt eh, bra på, alltså det är det som jag är bäst på av mina saker de andra grejerna kan göras av andra, liksom men jag skriver min musik och det är, jag vill att alla, alla saker som jag gör runt omkring musik ska leda in till det i slutändan vad händer för dig nu framöver, framtiden? Kan du säga det eller är det nya projekt hela tiden så du inte vet? Eh, det är alltid en fråga om vad som kommer först liksom. Ja. Men jag vet vilka grejer jag håller på med. Det är bland annat så håller vi på i... Jag har jobbat väldigt länge parallellt med Salen och Glada I den här musikalen som heter Trollkvarn från Os. Mm. Som vi har skrivit all text och ny musik till. Den har varit ett så här treårsarbete med att vi har skrivit den, dramatiserat och sen spelade in platta på den. Och nu är den på turné och ska under hösten göra Sydsverige. Så den gör Göteborg, Malmö och Stockholm. avslutar i Stockholm på cirkus i november med eh, en massa föreställningar. Och den följer vi liksom sporadiskt och ser till att den liksom står på benen och ger dem lite... Vi har varit med och gjort lite så här förbättringar vill bara förbättra, vad det, följa med liksom. Ta, hålla den i handen medan den tar sina första steg den kommer nog hålla på i flera år och den, den ska ju också eventuellt liksom pitchas lite utomlands så jag sitter och översätter några låtar för att testa det vilket känns enormt roligt de har en sån alltså deras pedagogik och revolution inom situationen för, för utvecklingsstörda och förståndshandikappade är ett, Det är ett, En sån jäkla bragd som, mm. som vi gärna är med Och stöder Så mycket vi bara kan Genom att liksom Ge, dem, ja, ge deras projekt Legitimitet och vårt, vårt Allt för att det ska vara så bra som möjligt Och det där ligger Sverige som framkant Att det är Nödvändigt att vi försöker liksom Pusha det utomlands också Eh, och sen så har jag väldigt mycket låtskriveri Som inte är schemalagt Både åt mig själv eh, Sitter och pysslar med den här Med det, Mitt tredje album Egentligen har jag bara släppt ett album och en EP Men det är ganska skönt för att då slipper jag Släppa mitt andra album Om du ska vad jag menar mm. <laughs> Så det blir album två och en halv istället Så jag ska se vad jag ska göra Med det liksom Och sen har jag ett gäng andra som jag håller på att skriva med Och åt Och sen har jag fortsatt göra liksom lite otippade grejer Som på slutet av våren Blev jag blixtinkallad För att göra den här äh, Filip och Fredrik gjorde En avslutningsshow i Globen mm. Som jag var med och gjorde liksom Musikproduktionen till Oj. Så jag gjorde Det var också ett såhär antar att det eller Jag gjorde mig enkel att samarbeta med Eftersom jag kunde hålla i alla Trådar där Det brukar oftast vara min nyckel liksom. Rådgivande Kan spela in, kan skriva Om det behövs, är med och framföra live Så det blir liksom en såhär Paraplyfunktion Som är liksom snabb och smidig Att jobba med Och de var ju också otroligt inspirerande liksom. mm. att, att Få vara med i, På ett litet, en liten fot Där eh, Vi får se om, om om de vill göra något mer musikaliskt nu så får vi se, kanske. Mm. Det vore väldigt roligt. Sen det oförutsägbara är alltid roligast. Det kommer säkert någonting neddimpande. Du verkar vara en person som ser möjligheter där andra inte gör det och som skapar något stort och något litet. Eller ja. du ofta länge haft eller alltid haft? Ja, men det alltså, det kommer ut, ut av ett behov att så här, ta mig, ta mig. Jag kan fixa den bästa... Dealen, till att jag avskyr liksom slöseri i, I alla sammanhang Så här, varför ska ni gå den dyra vägen för Det där kan vi, det har jag en kompis Som gör mycket bättre For free liksom Eller ja, det, Ingen ska jobba gratis Men det, jag, jag kan inte se Liksom byråkrati som, som tynger ner många projekt Som någonting positivt Oftast är ju det bara tidskrävande Energikrävande och leder till Konflikter, liksom. mm. Så allt man kan Göra själv Eller egentligen få beställaren Att få det att verka som att jag gör allting själv Jag är liksom i någon så här besluts Jag ser till att det kommer levereras Och då Så blir beställaren Väldigt lugn Och kan syssla med sin grej istället Men då gäller det att bygga upp förtroende Och inte svika det För jag antar att man kan Haverera totalt mm. På det sättet också man säger att man kan säga Ja men vi bygger den här Förbifarten här runt den här stan Eller någonting och sen så liksom sticker man med Miljonerna ungefär Men det är då, då försvinner, alltså ens rykte går ju upp i rök På en sekund Så det är bättre att liksom ta hjälp av folk Och så, ja men få saker Att verka, verka enklare Enkla lösningar Och det är typ, då, kom, då får jag en bild av södra, lat södra latin i huvudet med en gång För att där gjorde man ju allting och det var väldigt avdramatiserat liksom. Så det, det är egentligen inte, inte få panik. Det bästa tipset. <laughs> <laughs> tack för det och för din medverkan Pontus Stolfrid, att med dig. Ja, tack att du kom hit.